Тоді в нас не було брата і сина, зате ми могли б спокійно собі жити далі і згадувати його добрим словом. А так ця тварина переслідує нас, розганяє пожильців, хоче, певне, опосісти всю квартиру, а ми хай ночуємо на вулиці. Глянь, тату. зненацька закричала вона. Він знову починає. Із незрозумілим Грегорові ляком. Сестра навіть матір лишила, просто таки спорснула із стільця, ніби ладна була швидше пожертвувати матір'ю, аніж опинитися поблизу Грегора, і сховалася за батька. Той теж підвівся, схвильований сестриною поведінкою, і підняв руки, немов захищаючи її. Проте Грегор навіть гадки не мав когось лякати, а надто сестру. Він просто почав обертатися, щоб зайти до своєї кімнати. А що був тепер зовсім немічний, то мусив навіть головою допомагати собі. Високо піднімав її, потім бився нею об підлогу і так обертався. Нарешті він спинився і оглянувся. Батько і сестра, здається, збагнули його добрий намір. Їхній страх тривав лише одну мить. Тепер вони всі мовчки і сумно стежили за ним. Мати лежала на стільці, простягнувши і заклавши одна за одну ноги. Батько і сестра сиділи поряд, і сестра обіймала рукою батька за шию. «Ну, тепер вони, мабуть, дадуть мені обернутися», – подумав Грегор і знову взявся до свого. Він так напружився, що ледве дихав і раз по раз ставав відпочивати. А втім, його ніхто не гонив. Його полишили на самого себе. Коли Грегор обернувся, то відразу почав лізти просто до дверей. Він здивувався, що до його кімнати така велика відстань, і ніяк не міг збагнути, як він, такий слабий, так швидко подолав її. Думаючи тільки про те, як би швидше долізти, він майже не помітив, що ніхто в кімнаті не заважав йому жодним словом, жодним вигуком. Аж як Грегор уже досяг дверей, то трохи повернув голову. Цілком повернути її він не міг, бо шия йому нагнулася і ще таки побачив, що позаду нічого не змінилося, тільки сестра підвелася зі стільця. Останній його погляд був спрямований на матір, яка вже міцно спала. Не встиг Грегор переступити поріг, як двері за ним зачинили і замкнули на ключ і на засув. Він так злякався несподіваного грюкоту позад себе, що йому аж лапки вклякнули. То сестра так поспішала. Вона вже стояла і чекала його, а тоді скривдливо підбігла до дверей. Грегор зовсім не чув її кроків. Повернула ключа в замку і гукнула батькам «Нарешті!» «Що ж тепер?» спитав сам себе Грегор і озернувся в темряві. Скоро він виявив, що вже взагалі не може й поворухнутися. Це не здивувало Грегора. Швидше здалося неприродним, що його досі могли носити такі тоненькі лапки. А втім... Він почував себе порівняно добре. Хоч усе тіло боліло йому, але здавалося, що біль поволі слабшав, тож, певно, скоро мав і зовсім минутися. Гнили яблуко на спині, і запалена рана навколо нього, геть заліплена пилюкою, уже майже не дошкуляла йому. Про свою сім'ю він згадував зворушено й любовно. Він тепер був ще більше, ніж сестра переконаний, що мусить зникнути. Так він лежав, аж поки дзигарі на вежі пробили третю годину ранку, і думки його були чисті й лагідні. Він дожив ще до тієї хвилини, коли за вікном почало світати, а тоді голова його похилилась до самої підлоги, і він востаннє легенько зітхнув. Коли рано вранці прийшла робітниця, вона завжди хоч скільки її просили не робити цього, з надмірної сили та поспіху так грюкала дверима, що в домі по її приході вже ніхто не міг спокійно спати. То на хвилинку заглянула й до Грегора, але не помітила нічого особливого. Вона гадала, що Грегор навмисне лежить нерухому, щоб викликати до себе співчуття, бо вважала його за дуже хитрого. У неї в руках якраз була мітла, і вона спробувала відігнати нею Грегора від дверей. Та коли він не зарушив з місця, служниця розсердилась і легенько штовхнула його, а коли й це не допомогло, приглянулася до нього уважніше.